як помітно тремтять пальці. «Звідки ти тут?» Кінь потроху приходив до тями. «Що тут робиш?» Вона розуміла його без слів. Він був впевнений, що вони зустрілись випадково. У його голові зараз ми варіанти. Була в ресторані поруч, зайшла у казино випадково, чи по роботі у зв'язку із майбутніми зйомками. «Я за тобою прийшла? Маю для тебе добру новину». «Пішли поговоримо на каві?» «Зараз?» «Ну, пішли, будь ласка». У її голосі звучали найпотрібніші зараз тони на півтони. Інтуїція безпомилково підказувала, як і що треба говорити. Без жодних зусиль трималась на обличчі спокійна посмішка. Такого володіння собою Уїза від себе не чекала. Вона знала, що він піде з нею. Якщо не піде, вона зробить ставки в цій незрозумілій грі – хоча ніколи дотепер не переступала порогу казино і не знала жодних його правил, купить фішки і не вступиться звідси, поки він не зрозуміє, що вона без нього не піде. Зараз, почекай хвилин десять, ми маємо розібратися з фішками. Від розгубленості коня майже і сліду не залишилося. Перед нею знов був той Ігор, до якого вона звикла. Десять хвилин, гаразд? Вона встала з-за столу із склянкою в руці, роздивилась навколо. Тепер на неї звертали увагу. Один з відвідувачів підійшов майже у притул. Вона несподівано озернулася і наштовхнулась на його погляд. Він одягав окуляри, щоб поближче її роздивитися. Дівчина Круп'є незворушно розкидала карти. Біля каси кінь розмовляв зі своїм сусідом по столу. Решта, як і п'ять хвилин тому, спостерігали за пересуванням карт на столі. Але щось змінилося в залі, Луїзу помітили. Присутність цієї жінки Бентежла вносила ледь помітний збій у звичайний хід подій, примушувала кидати стрімкі погляди у бік чужинки. Над шкіряним диваном її увагу привернула картина. Дивні істоти пуголовки, інопланетяни чи сперматозоїди рухалися в одному напрямку – розмахували щупальцями водоростями Цікаво було б познайомитися з дизайнером казино. Цей прихильник абстрактного живопису навмисно зробив такий вибір для цього приміщення, чи випадково. Сіла на диван, під зграйкою яйцеголових закинула ногу на ногу, обвела іронічним поглядом інтер'єр казино, стіни, світильники, килими на підлозі, картини. Скільки грошей вгепали в цей несмак! Кінь вже йшов до неї. Піднялася назустріч, взяла його по-під руку, вони пройшли повз охорону, одягнулися, і коли спускалися сходами, вона піймала погляд швейцара. Він не встиг одягнути маску в відстороненості, і на його обличчі промайнула крива усмішка. Їхнього постійного клієнта, вирішив він, зняла невідома шукачка амурних пригод. Екзотична жінка. Хоча... І на любителя. Вулиця зустріла різким запахом мокрого асфальту і молодого липового листя. Щойно пройшла злива. У зволожених тротуарах відбувалося розмите світло ліхтарів та неонової реклами. Напрочуть легко дихалося. «Давай, класну новину», – забажав кінь. Вона зауважила, з яким задоволенням він втягнув ніздрями свіже повітря. «Новина така. Луїза відчувала, як разом з озоном в її легені, в голову, у кров, немов потрапили бульбашки шампанського. Хвиля веселої зухвалості піднялася в душі. «Я тебе не залишу і не відчеплюся від тебе. Не дам тобі спокою, не вступлюся. Жодної історичної нотки у голосі, лише спокійна радість і ніжність». Він мовчки стиснув їй руку, «Що у тебе неприємності, біда?» Я допоможу тобі. Потрібні гроші? Візьму позику на роботі. Скажи, що сталося. Його обличчя затремтіло. Ну що ти? Вона не вимагала відповіді. Достатньо було того, аби він її слухав. Приймаю тебе з усіма твоїми особливостями, з усіма рисами, плюсами і мінусами. Тільки не казно. Буду з тобою, хай би що, і не віддам тебе цій заразі. Зрозумів? Він мовчав.